قد ورد من كتاب ابن سعد انما ذكر وغيره قضاءه لركله فتقلا وياتي قدما نقر المحاربون المحل لانهم عند ف وقدت الاصوات وقد تخلت لا والله حقه ان لا انا كان الحق والحق بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا محمد بن اسحاق حدثني محمد بن جعفر بن زبير قال سمعت زياد بن دميره هو حدثنا و ابن بيان وعمر المسيد اللمداني قال حدثنا و قال اخبرني عبد الرحمن بن بن ذات بن عبد الرحمن بن الحارث محمد بن جعفر سمع زياد بن سعد بن دميره وهذا حديث وحف مسلره روان وانا وانا چکل یو سو قتل وکي انداوختي قاضي له چې پستر را نواب ترغيب د عفور کوي په تو یو ردیت په دغه یو نشي نیمه وقایصات انداو سلسله کې صحا دیثو نما کې تیر شو ادا محلم من جوساما اللي سي حديث په وجد حدیث په دوه تحویلانی ترتیب ذکر کړل دي اول تحویل کې موږ سنی اسماعیل له او غین نقل کوي د حمادنه او حماد د محمد بن اسحاق نه او غین د محمد بن جعفر بن زبير ته او دویم سندکی بیده مسانیب دوست آزانی واحب او احمد او داغ دوانه نقلکیی لابد الرحمن ابن امی زیناد نایی ابن واحب نو آغی الرحمن ابن امی زیناد او دابد الرحمن ابن خالیس او محمد ابن جعفر محمد ابن جعفر ملتقاد است آدینش په اول <سؤال> سنند کې چې مصعب بن قلقي راغادي او دې ته زیاد بن زميرا قدمنينا اواب او احمدي چې نقل کوي نو هو حديث په دې له زیاد بن صاد بن عميري السليمي چري نن قلقي د عريب بن زبير اندي یا دومر پره دیتي مصاف پروايت کې وسره او جد روحهم شته چغزو زه مر علي او د وهب او احمد پروايتوس چې دوه نشته سريب زياد بن زميرا ازميري دي اي دوه نور باركي وي زياد بن زميرا او د زميري باركي شهيدا ما رسول الله استره وحنایه نن دوه حاضر شو د نبيه السلام سره وحنایه نن تومره جنله حدیث وهب خود دې نه خدا د سترد خبره ده نه نه اوه د حدیث کير کوي متن د حدیث کی طرح غلي چې محلمي د تمام خلې سي جو کو جل <سؤال> يوصله په اسلام کې بدر مقتول نما اميري مه ازبوت الاشجيده و اجمع و زواید و امجیل حتم صفحه که تفصیل شده و اول غیر قضا بیرسلم او دا اول دیتو جب دیباً اداللہ فیغمبر بی صلت کردیو و رسطوریش چی دا اول دیت تیو کنا اگر نه محکم واقع شود او دا حنین یعنی خروس کردو او دا اولیتا ازافی دیت تکلم عینه فی قبل الاشجعی لمحلم ان جسامکم <سلام> صړے او <سلام> جړے تلوق د اشجاع قبلی سو دا دا وختونو مشران مو ملکان د قومونو د زمګلی زمانه کې منځی مشران او ملکان د قومونو وی د مقتول لطرفنا عینه ابن حسن د ملکی کولا انه من غدپان د تلوق د غدپان سره <سلام> اقرى بني حميصه ده محلم مغي ته خبري کولي ده ملك ده محلم ده طرف نو لنه او من خندبزه ده خندب نو ان دي يو وتر تعلق ده قوم سن دي زمانه کې دي يو طرف نو ملك راشدول <سؤال> طرف ده ملك او ده خلق خلق طرف نو خبري کوي دي دوم ولا كان هم خبری يو او ينه اقرا يو ده يو پاک اوله بل دي بل دي پاک فرته فاتلا سورت مرت شوالدين وكثرات وخطه كسوره الخصومه يا غلطت شوا ولغت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس من يني استلامي يرانا ان تقبلوا الغيره دي تنقبل يا انه الله هو الله يتحت خلال النساء من الحرب والحزن نقبلهم قال امي ترسوج داخل لکم نديو بيبيانو بيانو د لټمار او د غمنما ادخل علانی سې کې مې زماره خاندان په خوځو داخل کړې دې و مې نه جوړواز نه ته تلاره دا ملکه نه دي کړې یوم دې تي وي پهلم دې قال لوی تو مرتبات ال او ثواب دی عوضن او جرشو سو متو لغت شور ډیر شو نو وینې مې اسلام یا وینا الا تقبلوا الغير الغير اجیت نه قبلې نويه نوويم ست ذلك دې دې خبره وکړه الا انت تدري puree قام رجل من بني له يو توله 파صير بني له کبينده بل ملک 파صير نو قال له مکه تلدن مکه تلو عليه شکتهن اده باندې اسلحو بيديه در کو پلاسکي وډالو او نه کې 파صيرو د دې بیان د دمرمې کی دا څنګه د قاتل <سؤال> له قبيلې نه ولیکن خبري چوک دې د قاتل خلاف و هو خود د ډيري د قاتینو خبري چوک دې د قاتل خلاف پروت نه میرا ملکان کی د دې د متلي وندې پېش کوي په متلو کې خلق کوي امام یو دو متلي کوي نو وي رسول سلام سلام د متلي د مکنی الله الله یو مثل کې هغه د قیصاس基督 من یاد ذکر کړي او دویم مثل کې اگر اديت基督 ضرر ذکر کړي ده مو مته په مقصد پوره شوي نو قیصاس基督 په ذکر کوي وایي اینی لم <مع> اجد ما <مع> فعلا هادا فی قورت الاسلام مطالا زنو ممزد بارا پاول اسلام که مطال ایلا غنمن مار گرد بیزی وردت غراش پسلتا پرومی اولو اول کندک ویشی پنفر آشور و آخیر اول تختی مخندانی چی کلا از این کندک بیزومی زورایی نوشی را اولو نارو سبس در که ان قصاص انصو پیده بہن کی تداور نه قصاص جدا محلن فکیوش شروع سے بغل زان سات نہ بکیدہ درستہ چاول پرچار لا ردی متل مقصد اس نوخلان ذکر کیدا دیت ہستو اگر دا چ اس دن الیوم و غیر غدن اذا رب غبرکت تننت دیت واخلی فدیو تیر په اسلام کې ولا یو خبر سبب بیا په جدي خبر راشي هغه په وې تیر اوسنه نن او غیر غدہ خیر زمانوال بل څه و بل چانه وای نن زمان دیوال بل چانه چاغل راځي زمانوال بل چانه خبر احساس وای ارث له ودا خبر کې سره قصص راځي نو هغه دیتون ته ودا خبر راکوین چې اوسنه نن یومه الطريقه کنه نردي غیر غدہ او بدلیک سبا دنه زمانہ وال د بخير ور بل چا قصاق وو په نقصان پوش وی ها تر دي وځي معنا د مطلب دا او نه به نه سلام دې دې مطلب نه متاثر نشو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم په پرمه خمصونه په پورينا پنزود پور کو په دېر کې په الحال او پنزود کر چې موافشم مدینه تا او دا خبر و بازی سپرونو دا نبی علیہ السلام کیوا محلوشو چی نبی علیہ السلام بات رعیب ورکوا اپیتاو کادا غانو نبیان دیت اللہ اللہ وزا محلم قسط ذکر کئی و محلم محلم رجلون یو صلویت دنگ آدم غنننگ رنگ او کی طرفی ناس نا دخلق بطرف کیو ولم يزالو <سؤال> امیشو حتى تخلص تردیج راورسیدو شاعت اطرفتنا از دن مزرات مدرد ناکین از دن مجید نبی صلاة و سلام تا وعینه تدمعانا و دسترگونی اوخی تلید نویوی ایدھا اللہ پیامر اینی قد بازل جی بلغک ما کلی اغشتا ترسیدنه لید عوضو تباو باسمالاتا تبغن و غرزمان در پردانا ایدھا اللہ نبیین صلی اللہ والسلام ہوتے ہیں اے قدس نکړو خپل اصلہ حمانی او ول الاسلام شی اللهم لا تغفر لمحلم ی صوت عال و چب او دل <سؤال> خبر وکړه کله کله نبیین اسلام د سې کول مخکې وځي کوم تصویر شو دی د خلق د دینه زاد ابو السلام <سؤال> فقام ناقض وان بلقت دموع في طرف حديه اده پاکو یسپی اوخ مترب صدره ابن اسحاق کوئی داغ قوم دا غمان کی چ نبی اسلام دین پس پر بخنه گفتری وا و دا موقع باندې دا چ وکړه چې خلک حبرت و لري د تاسو باب وليه لحمد دیا خضر دیت ورد عحمد دیت اخلیل مقصود ام دانی او صده قتل شی بخطلی عحمد سران مدرم مقتول دو رسو د پارا اختیار د قیساس دیت ام شدیت او د دې په چې په دا کې د امام شافعي احمد او د یو امام مالک <سؤال> سيدالې چې مطلقاً کلو لید مقتل په دې ترې شونه قاتل هو ورګي رضا قاتل ته ضرورت نشته د امام سیود امام مالک مشهور راغی را چې رضا له ځانبین په شرط قوم شریف کادیو چې نبی له سلام فرمایلو خبردار تاسې جماعت طرف غزا قتل <سؤال> کړه د اداقتی له ذیلنا او زه ردي عقیله فمن قتل له بعد ما قالتی هذا ارث قتل شغر پر فست وینه زمانہ شدانا قتيل له قتيل فقالوا بين خياراتين در القدر مين دو يرونو کني ایاخذوا العقل الذي اخلي بيد يد الاعساس دين الاسلامي امام احمد او امام شافعي والمذهب باندي ديږي نبي رسول الله په دو خبرو کې اختيار وکړي اوروس چې کوم حديث مستند ذکر کړل دي دغه مخه مضمون تیر شوی چې ماګه کله پتا شو نبي ستراتو سلام پاسیدو او دا بعض چې من قوتل <سؤال> له غ پې په بیرې نظرین مایده ای کار من یو سړی پاس د بوشمو میله پ بره زما د پاار وی نبی اسلامې چې دا بشاه د پااري کمن دا مضمون دیک دو خبرو کې اختیار شو باران خبره کې قیل کونا خو ډ نه ده زمونږ ای ما به ظاهر د هریز خللا پر ممغای مرادی او دا کې تیرا حدیث امام ترمذی په مختریب او طریقو ذکر کړل دا اباضی طریقو کې دا اختیار مشته چې بین خیره تی نه یاخذ الا او یقتل بلکې غیر دا ویل چې یا دی اپو کې قتل واځي کې دیوان راغلی او اباضی کې سیدا قتل ذکر دي او قران کریم کې مقیاس ذکر دي اصل پریباب کې قیاس شو تحب اتفاع تحبیشون ها کر считیا در نو اتفاع تحبیشونو نحاز قدرد人ل ویز رسولar باشیمال او بغیر چې دا و آملائه اتفاع تدهیم والدمیت قوں را againتاون ۶ رسولان بادم khoاند من جانب لابد قامرو دلا دنا طقام ما تقدر لهه قدني په هو د من پاله مشه مقاله يا رسول الله صلی قال لابد قومي قال داود من قبول يعني دود بن علي بن عبد الله وسلم قال من طلب هذا ديه ته ديه من الورق احمود من خطنه بدران الله قال قال رسول لی بارک نبی علیہ السلام الفاظ مختلف تی یو سی غدر مجبول ماضی لا اعبیاء ابل واحد متقلم پیل مزاری نمانا لا اعبی لیکن لا اعبیاء شی دادا خیر دیوانا چو لیشی زیادہ تیرانو سیشی من دا اچادا پارا قتل بعد اخذ بیتی چې قتل کړی دي دیت اخذونه خیر او برکتونه چولې شي دیمه پوس او كلا او په مت کریم شنوونه زنه ما اپ کوم هغه څو چې قتل کی پر ځای سره دی اتنه باځره وه تونه کتابونه کې کوم ناسیر وګر لا ما معلوم ذکر مجهول ندا ماضی دقیما نن درځي ذاتینش په راوندې مان سفاره جن سمنه وروه موږ پامه یو پاره حدثا ينه ظهر یې په وګړو ول مرشو اې دنه مبا احساس پېټېشي کنيشه د یباب کې مستنيم غن روایتونه نقل کړلې چې نبی عليه صلوات و سلام ته ظهر اچول شو په خیبر کې او په کې بایث حوال کرام چې اونه مو پاتشيو بارای و اره باندې کم کوم ده نو بره یې ماحور شي شو روس ترې وېت کی راځي چې په خوتې له ارکه مزنانې تي د زهر ورکو او قتل شول اوس مسله دا چې څوک چاله ورکی په تعام کې یا بس کې باندې کې قصاص دې قضیت ته کنه څنګه خبره امام مالک <سؤال> رحم الله مسلک فريق ادا ده چې ځا زهر ورکړل او چې اوخرا او ته چې مخرا کپو بوکي کپو خراکي او د انسان مر شنو پریک احساس ته مطلق امام شافعي رحم اللهوي په زورې په اوخره او د فراک اوسک نیو کې احساس شته یو ته په طوام او بوکی واچو وروسته او ته کې او چې خورا او یو په لږو بیا مګیټي احساس نشته او کنه غزار یو ته کې چولیو او ته مخ ته کې خورې وته نه دی لو دوو بیا بیا کېټي احساس نشته مړو شنو نیت има به نه پری محللاج کوم مسلک ته غدا چې احساس صبر حل نشته نیت په یو صورت کې دې په زور او په خلکو ورواځه او کنه په روټې کوته خو دی وځه ګ난ګر په خپل ځای کې دی لیکن پکې بیا تم چې له خور تحقیق دې کې په کاري داسې خو دی تحقیق په کار کې کار کې چې کمره زي قتل ذکر راغلی نه مدو قتل دا تعذيرن تعذيرن څونه شي خو حدن و غیره دتی لغني شي دانه چې مالک تنو ته چې ان امرا تن زنانا یهودیہ شدیدنم زینب بنت الحارث والسلام من مشکین خزر رسول الله صلی الله علیه و سلم تے راوڑے اوګه مسموم زہر الودہ په پوم کال خیبر کې نبی اسلام دا غوښته دا راوته نبی اسلام ترا تو سلام تا نبی نے تنامہ دی تپوس په پوسو سناوی ماده را تو په طاقت تل نبی اسلام وي نه د الله پاک ته مستلذ کی تا درخواهماندی پا دیوانی اپ په دویج پاکالو <سؤال> خلقوی نیقلو نبیل اسلام نا نا دینی سلانی سنیدی نیمام سیمام پا ما زین تاری پایش رزعان و ازا میشن اندرزعان و جنما میشن پیجنم آگر زہر ما پیجنن دل پیل حواتر اسلام پا تعلو دنبی علیہ السلام کی نعیسر دنبی علیہ السلام پا تعلو کیوں کیوں کیوں ازیقا لحجتنا داودی و رشید قایل حجتنا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 کاني لوګي توي نه بي رحمت السلام په پورو ګودا من اني ذي کر من الشر هغه کم غډيني چې فوراک کړو غدا بیا انصر په نبي عليه السلام او خر پی لګول او هند بالقرن قرنه خرته وي شفره تیر طرف توي دا راځي چاړو باندې پری اختلاف لري کړو اده بنی بني بي حضرت انصاريو غلام نخره رسول الله عليه السلام او پات کیدو نو پاوکه م <متحدث> دا ویلو چې دا اغه زهر او اغه اثر زوس مومن چې ما کم ابهره اغه رسخه او کټ کی وای ک سلام دې دیونه شهادت نکې وای قالتم ماذا بده من براوي ما عندي انطاري الذي تنافي ذكرنا حديث جاب تمرضها الله صلى الله عليه وسلم من قد راهده او من الذي يقادم منه قال او حدثنا المتن يطاع حدثنا عمرو قد رب ان حدثنا محمد بن مينه قال قالوا قد ضلوا ومن جاء دعاه جدانا سوف پل غلام قتل کی یو سمسلو کی او اید دن بقیصاص اغیسته کی دیش دیماره اربعو اتفاق ته شاک پل غلام قتل کلو یا ایخ غلام نسل اندام کٹ کلو لندن قیصاص اغیسته کی البتا سبیان رحمه الله اغوی چه اغیسته حدیث کی رزید من قتل <سؤال> عبده قتلناه چاچه قل <سؤال> غلام قتل کم گی قتلو او چاچه د اندام پریکلو نمونگ بردن اندام پریکلو جا دا اصر کی دا پوزی پریکلو تو بیرشت اندامون بانی هم کی طلاقات کی او ایچی دا حدیث دا ایمو اربعو خیلاف شوق سره رسر ندین جواب داده شیاغ دا حدیث محشمول دی جربان کیندی سزا دانه دغه نبی صلی الله علیه و سلم لاغه سزا دجرن ذکر او یا مراد عبادت هغه عبادت ده چې مخکې رده عبادتو لیکن اوس ازاتشه یعنی مخکی دت رب دې نسبت شوی په دې وارد ما کنه هغه څنګه د قران کې راغلي ازواج جهن نو دا وست نوې کومه کې ازواج شي اما دا خبره چې اوسو د بل چا غلام قتل کی نو پاره باندې دا حرسړه پتلی دې شي کني شي امام سی وې قتل دې وبشي نور ايمن دې قال المتا ما دون نفسکم اعضاء من پاک امام ته نمستګته شيورو ابد پای کې مساوات نشته ځکه چې د دې قیمت پر لې غرا ودی نور ایمه تلان چې د آیات الحر وبال حر والعبد بال امام چې تاسو کوم نه وای تٹریبي سم شي نه په رمضان کوي اي تلان چې د نفس بنفس دې یو جواب د امر پر شریر غورو ترپنه چیرې حدیث منسوخ ته دغه 44 جده امنو جده اتفاق بې نه دپاق نشته چې و دې جوه منسوخ هم منسوخ وای په دې قال حدثنا محمد بن نقه حدثنا امیشا نموست حدیث معارمان بیم صالحا شتن خطرون و این قارا حدثنا صلید معارمان عزیز حانیز نے بیعروبتان غدار آدھا بیسناتی شروع تزیر دمشن و رقضاد صنید خطرون نسیح حدیث پتانی اصولاییت تلخورم بیعطرون دوچ حسن دو حدیث بیعرگڑو دردرائی دن شلائی الحرب لابد ممکن نچا غاپده کی قیری پنس خواهنی خطابی سیب داوییت قال حدثنا مسلم بن دارهم قال حدثنا محمد بن حسن التميمي التميمي حذيق قال من بني جلال نذيح عن جدي قال جاء رجل من تتبع النبي لا ديه مفتيان دي النبي ذا مطالب تطوصن الله قال اوه نون نو داستیبتان بیالار شکتی که مکتیان دی اگر جاو نیدی واراک سکاکتا کارویلی اخطاستا پوستیو که جوا پدر گی جا رجلون راویه صلاح مستصریخونا پریاد کونکی و نبی علی صلات السلام سلامتا لاغنم سندرو روایت کرا حل دی چرا راویه نبی علی سلام خواهتنو جا لو یا رسول اللہ جا ریتن لو یا وینز و لده اید اللہ وینز و لده وست دردن خبره بلا نیسی کواهی نبیر <وينزو> اسلامت ویحک ما لگ پارشوی تال سری اگوی شرن کار کارکار شویده افسر لی سیدی جاریه دلو دلو د دل مالک وینزا لگو چی دا غوا نیسایی کی راجی دا مالک نمیزن باعو بغارا امارک ده غیرت رسول پجب مذاکیرون دغه مذاکیره کټ کړ او ابن ماجه کی کوم روایت ته مارک غریزه کړی چې ده دغه کولاولن مارک چولون نه له صلاة وینه ونیو نه روایتونه کټ نو رسول الله صلی الله علیه و الی به رجل صلی الله علیه و الی مطلب شو پهلم یوقدر علی قدرت په نغوینا لپه مرالامن ترتی 50م امدان دی نبی نه ته پاره مسلمان یی بار مؤمنه باب القصامه قسامت متعلق سبا خبری دکې لیر تفصیل بکی نه شو کوله یو د لغوي شرعي وضاحت دوم مشروعیت تقسیم سره اختلاف د علماو نه او دریم کی پدتری اصلورم تحقیق د خبری خبری په دی باندې د اساس ثابتي پهمت ته په په د قپ سره مست د قساه ی بعض ې مستر او په شریت کې نوم دی د پاره د اغسه چې قسم تري او لیا د محطول د پاره د قا ق په د جمهورو یا نوم د پاار د اغه چې قسم تری مدارېږ دپار د نپټو د قتل، ینیا تل کیری مل سنہ کی اختلاف ته روز ذکر کیږي آیات دا اولیاء مقتول په قسم اخري قرچہ 50 د اوشی قسم خو جمهور رائے دالچ اولیاء د مقتول په قسم اخري او اولیاء د مقتول چې قسم اوخري بدون قیاس د پښو اور امام کی ورایدا دا جنا مودالین <سؤال> جنو او قسم خری نتا اولیاء ده بقتول بقسم خری چولیاء ده مقتول ده غدې ته وې ده جمهور اولیاء ده مقتول بقسم خری چولیاء ده مقتول قسم خری ندی د دم سابېد شقاف دمه په روبانه ته شو امام ته وېنه مودالین بقسم خری مودعین به ګوهان پېښ کې مودالین څوک دی چاده قتل <سؤال> دا او د وغو تاریکه نو قسمو کری نه قتل نه بيکو دیت په پیري سره پیري دا په استلاح کې دا تعریف نوم دا غشي چې قسمو لري پای باندې اولیاء د مقتول لپاره دا استحقاق د دم پنيزه جمهورو یا نمد در صحیحه قسم دی په غویونی دپار کوم د علیهین د پار خپل <سؤال> نفس فني د امام ابو حنیف هرتي دغه خبره ده چې مشروعیت نه قسامت نه قسامت دغه امور نه دي پر زمانه جاهلیت کې همو ديوینی بخاری کې سو ایام الجاهلیت کې القصامت الجاهلیت ویلې مقواه عبد الله بن عباس حدیث او ګټ سره په چېول قصامت په جاهلیت زمانہ کې راغله زموند بني هاشم یوکزه ته قريش وبدي تپی ځان سره بوله بوله هغه تړې وي امرو باقي قصامت دغه شو په ګدته تیره بخاری کې ذکر ده مداد هغه امورونه دي اوس دې 67 ستت... نو بعض ما د دې نه انکار كي... سالم شو سليمان بن يسار شو قطعه شو ابن علي شو اغه د اصول خلاف او د اصول خلاف په دیوځوي چې ریوي د نه نام د مقتول ما قطه وي قانون نه دی ولیا دم خپل قوم داعیانی که څنګه د مدیده په ارنیده مدالهید په ری دیونه و انکار په د امام بخاری عمر بن عبد العزيز هم در روایت درغلی و انکار باندې سباق جمهور په قسامت قیللی فدا مشروعت اوس هم بخاری کې ندیو دوشه امام یې ذکر کړی ایما ابن بخاری دی محلہ پنځ باندې محقق خبر دادا چرته نفس قسامت نره منکر هذې مشروعیت نره اگر کیفیت منکر دی کوم کیفیت ده ابن سعید پروید کې ذکر ده نودانش چا قسم شروع کولنی ده اولیو ده مقتل بلکې ا کیفیت ته کوم چې د سعید ابن عمر په روایت کې موږ روایت کړې چې د همو ذکر چې او شروع کول په سمون دي د مدالین او غالباً د عمر ابن عبد الله رضی الله خبر ده چې د نفس یې قسامت نه منکر او د مشروعیت نه نه منکر مګر د کې پهت نه منکر دې شروع کوي او اولیاء ده مقتول دوی مخبره ام ختمشوه دریمه کیپیت کیپیت مبارکی دو روایتون ندی دوان بخاری زکر کردی یہ روایت نیعیبنی سعید دی او بود روایت نیعیبنی سعید نیعبیت نیعیبنی سعید پر روایت کدار اغل نیعیبنی د اولیاد مقتول بقسم کرسم چنانچی نبیر اسلام کمانسارو چیش دعوه کلو نغون شروع کلو او پدائی بانی اور قائل او ہرچی روایت سید ابن عبید دن اغنی معلومی گی چنا منکرین چون اغمدالیہیم اغوبا قسم خرق چونچ روس مسلم مستقرباب کیا مسئلہ ذکر کہتا ہے امام بخاری سے امیلان پر یہ مسئلہ کی دمزوی حنفی مسئلہ ترے سنگچی ابن المونیر سے بوئی اشارہ در بخاری او داغی واجه دانه چی دغا ده سعید ابن عبید روایت ایمام بخاری قصامت کی ذکر کرده او هر چی ده ایمانی سعید روایت همده پا قصامت کن ده ذکر کرده نه باب الجیزی کی ذکر کرده معلوم شوان چې د پنیز باندراجی دغا هر روایت دوان روایت دن سعید جمهور چی دنو اغجواب کئی در د ده سعید ابن عبید نه چاغذی کی مران ده اغا قسمونه بینری بینه مراد دا بینه اونار دي ک مراد دغه قسمونه دي کدام یو قسم لا گواہی ده دا قسم دا جو اوکلید یدا د او دیو د قسم نه فست یوهود نبي رسول قسم مطالبه کړ او دریم چاوینلی چی روایت ساید ابن عبید کی واحم راویت شوید شوید شوید شوید خوداغید جوامدانی چی ادوانا دا بخاری روایت تونری وحم راویتا نریشوید ملک روسی او حدیث پرایش پاکی وی چی اے سایی روایت ساید ابن عبید دامل کی واحم دی این طریقات او دا غیره چکر اداسی و خبر راشده که هدایه که غللی چه پیو یو که او مڑا بیان منده شی او دا او او تاتیل نیم آل مخلق پاو باندی داوو پنزوس کسان چه انکار که دا اکرار او که پنزوس کسان منتخب که او با قسم خر او چې چا انکارو که بغونیسی قید پی باشی او قسم خری او او په قید کی پروتی کله قسم او غړو مځدېونه چې کوم دې نو قصاص دپښو قتل دپښو بیا به د یو تر کې نور سیداسوی نور ایموټنا قسم او غړو هر او کله قسم ان کورونه په قصاص تر دی خو الچ په یو معين شخص داو شي نور ایمند امام دا سره په دې قصاص ثابت امام احمد امام مالک شپي اول قدیم کې ساهي تين ساهي دي کوچي قتل عام دي او دهنه او پنید باندې پری باندې احساس نه ساهي تي او ده ټول جديد دی ومي او دا د شواپي او پنیس اصح روايت بلکې دیت مې ساهي دي بازي نور علماء داوي انشاء الله قسامت تتقي ده دی قاتل او د مقتول په منځ کې لوځ لوځ ماندا چې موږ کې نه راځي کوم چې حالات خنې کله لوځونه بیا هم نشي اوس حدیثونه ترشه صاحب لنبیات ما راپیومې خدیجه چې محیستبن مسعوده عبد الله بن سهل دونت لا خیبر ترپته یو جدا شپه کې جره کې نو قتل شد د لا ابن سهل په توهماته له یو يهودو د توهماته له یو دغه ته خبر سوک نه ونه د دغ عبد الله بن سهل لر عبد الرحمن بن تر دو زامن خوېسا او محيسه نبی خبره شروق لا د شروق په دبري کې که شروق نبی خبره شروق مشر یعنی شروق کې مشر سوال را دي صاحب د واقع او غونو مشر تول جواب درته اصل <سؤال> کې حق د مشر دی بیان کاولې شي کشر پرونی شي دا د غونو خبره کړه امر د صاحب کې انبيي عليه السلام یو څا مو 50 منكم قسمه يقسمو قسمه وري 50 منكم 50 سنه پيوسيدا غونه بيد باي ميرمتي مداور کولې شي پورا دلر بقيت کې ور کولې شي رومزل کې تسميت ویلې شي ور کولې به دلر په تسمير کړني پرمړوت ور کولې شي چې سب کېم فقال لي امرني امر دې له نه شاهد او ته نوازي شو څنګه قسم خورو دموغه ولما دې حدیث ته جواب ورکړ دلته کې سره کې تیهام دي چې تاسو دا خبره کوي او دا دې په دقیقیم سره یې نو سمانه تاسو په وخت قسم خوره نو باور په دې سره وو کې دی وو پوه شو چې دا نه سو کور سلام الله عليه وسلم زکه بیا غروس ته حدیث کړی په وې قسم خوره قال تبرأكم يهود بیا ایمانی 50 منهم بری که یو تاسو لري او سمون د پنځو سره دیونه وی دیونه د هل پیغمبر قوم کافر دي پروانه کوي مدا کیس خارج شو د یو قسم ته قسم نه نوته ورو اولم نور کو نه کیس خارج شو خو چون کی, کی زره در دي درو مدي تور کولو دی نبی ترام د خپل طرف نه دی کی من قبلی راضی او به زکر راضی کی ده پیلو د سړقینه ور ممکن نه چه بیل صدقو قیمت در خفل تر اتوار کرده ایم ممکن ده چه بیل صدقی ورکڑی خو نبی علیه السلام تجنیس پتکی ونو پادیست دیو باچی ده ده ده بیت المال انتظام د نبی علیه السلام سر و نگرانی ده نبی علیه السلام سر و سالوی داخل شما زید دو خان ردیو تا یارد نخوه مادر او دو خانونه و حلو دخفی سر انده قسمات یاد قال احمد هذا نحو قال ابو داود رحمه الله و ابو مالك رحمه الله سيد لدي مختلف روايتون ذكرت هي روايه حماد و كم ده يحيى بن سعيد يروي هذا نقله و بشير بن فضله مالك يروي هذا يمين وتتعهقون دم صاحبكم او قاتلكم ولم يذكر بشردم وقال غيره ان ينهى كما قال حماد وروى ابن عيينه ان ينهى دا بل <سؤال> راوی ذکرکی چه اغام ده یعیبنی سید شاگرده سپیانی بکیه ایا پاکی ده چی وبدعا بی قولی تو بر یکم یهود بی خمسین ایمان دا بلکو دا قیدی موافق ته چی اول قسم بی یهودو او دا استقاق ذکر نو کرده امام داوود په دې روایت باندې کلام کوي چې داوه هم د دې په معنی زیات شاګردان ته یې مې صحیح دین او یې تداکله داګه انصارونه په دې روایت کې یو شاګرد اسې وایي چې وحم شو دې ګټه کې راټیټه کېره جوړ نه شي نو څه سیل <سؤال> نه اوتلو مشقت تکنيک دوجنه ترخه فقیر اگر ډنټ ویل شي ژوندو غمیر کی اوایین چې نه تو ښا اعلان شان ا bekanntهessions بالله <سؤال> اقابل رحمان 26 اτοفر اصنا اقابل رحمان 27 اضمن 24 Parents او او رحمان 24 اليوم بالله و كوتی حسنی موسیقی اصبحت ت시� calculations ج derivarش الرسول قبد قد ابو لنا ولا لنا قدنا فقادر الله جل وعلا هوت عبد الرحمن تبارك وتقدس ونضم طيبون قالوا قال طالب لكم يقول قال لي تمين فادا ورسول الله بن منيه فابطه الله بنيه كنا 17 قال حدثنا محمود قال ابن قتيل وقال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا محمد التزار بن ابي انت قال لنا غرينا من القيام السلام عليكم سيدنا رسول الله قد القدام تقدم بنی نظري بن مالك <سؤال> بدرت الرغا <سؤال> على شط ليت البحر <سؤال> فدي هديس کې يې بل کې ذکر دي چې نبيه اسلام په قصامت او سړې وړو دي بني نظري دي مالك ما دا الرغا شط غاله د قاتل او مقتول نه دغځو د لفظ محمد دي بهرت الرغا على شط ليت البحر دي هذا لذنهم بهم أنه محمود وحده على شد لية البحرة هذا يمتلك كافية تقديم تأخير بذل المجهود والواء ناسخين تقديم تأخير أصل إبارة هذا هو هذا لفظ محمود ببهرة الرغاء على شد لية البحر لذنه يجب أن تقديم تأخير أخبرنا من قلتنا حديثة الغالية وقشتة أخبرنا أنك ستفقدون هغه څنګه او فريغه